Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan, Ini hafal mati doa ini di luar kepala ya. Ini doa kata disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Hadis yang lain. Doa kurb. Doa yang akan menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Nabi Muhammad SAW kalau sangat terdesak menggunakan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan beliau selalu berdoa mengatakan la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim tiga potongan ya la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali allah al azimul al halim zat yang maha agung dan maha penyantun kata-kata halim ini yang yang digunakan untuk mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi terus kita ulangi lagi la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah rabbul arshil azim kamu pemilik singgasana yang agung la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau rabbus samawat ini saksi bahasan penggunaan kata-kata rabbus samawat pemilik, pencipta, pengawas, pemontrol, pemusnah Samawat seluruh langit, wal Earth dan bumi, Warabul Arshil Karim dan pemilik juga dan pencipta singa yang mulia. Jadi ini doa memang dikalungkan oleh Nabi saw dalam keadaan-keadaan kepepet. -keadaan la ilaillallahu al-azimul-halim, la ilaillallahu arshil Karim, la ilaillallahu arshil al-azim, la ilallahu Rabbul semawat, wa Rabbul ardi, wa Rabbul arshil Karim.